Kapittel 35 Og Jehova talte videre til Moses på Moab-sørkensletter ved Jordan, nær Jericho, og sa, «Gi Israel sønner befaling om at de skal gi levittene byer å boi av sin eiendomsarv, og de skal gi levittene all den betemark som hører til byene runt omkring dem. Og byene skal være til å bo i for dem, mens beitemarkene skal være for deres husdyr og deres eiendeler og for alle deres ville dyr.» Og byenes peitemarker, som dere skal gile vitne, skal strekke seg fra bymuren og 1000 alen utover, hele veien rundt. Og utenfor byen, på østsiden skal dere måle opp 2000 alen, og på sørsiden 2000 alen, og på vestsiden 2000 alen, og på nordsiden 2000 alen, med byen i midten. Dette skal tjene som byenes peitemarker for dem. Dette er de byene som dere skal gile vitne. Seks tilfluktsbyer, som dere skal gi, så drapsmann kan flykte dit, og foruten dem skal dere gi 42 andre byer. Alle de byene som dere gir levittene skal være 48 byer, de sammen med deres beitemarker. De byene som dere gir skal være Israels sønnes eiendom. Fra de mange skal dere ta mange, og fra de få skal dere ta få. Hver og en skal gi noen av sine byer til levittene i forhold til den arv han tar i eie. Og Jehova fortsatt å tale til Moses og sa, «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, «Dere går over Jordan til Kanans land, og dere skal velge ut byer som ligger laglig til for dere. Som tilfluktsbyer skal de tjene for dere, og den drapsmann som av vanvare slår en skjel i el skal flykte dit. Og byene skal tjene for dere som en tilflukt fra blodhevneren, så drapsmannen ikke skal dø før han har stått til doms foran forsamlingen.» O de byene som dere gir, de seks tilfluktsbyene, skal stå til deres tjeneste. Tre byer skal dere gi på denne siden av Jordan, og tre byer skal dere gi i land. De skal tjene som tilfluktsbyer. For Israels sønner og for den fastboende utlendingen og for invandreren i deres smitte, skal disse seks byene tjene som en tilflukt, så alle som av vannvare slår en skjel i gel, kan flykte dit. Hvis han nå med tretskappa av jern, han døde, er han en morder. Morderen skal ubetinget lide døden. Og hvis han slo ham med en liten stein som han kunne dø av, slik at han døde, er han en morder. Morderen skal ubetinget lide døden. Og hvis han slo ham med et lite redskap av tre, som han kunne dø av, slik at han døde, er han en morder. Morderen skal ubetinget lide døden. Det er som skal slå morderen i gjel. Når han treffer på ham, skal han selv slå ham i og hvis han av hat støtte tillam, eller han har ligget på lur og kastet noe på ham for at han skulle dø, eller hvis han i fiendskap har slått med hånden for at han skulle dø, da skal den som slo, ubetinget lide døden. Han er en morder. Blodhevneren skal slå i ihjel når han treffer på ham. Men hvis det var uforvarende, uten fiendskap han støtte tillam eller kastet en gjenstand på ham uten å ligge på lur, eller en stein han kunne dø av uten å ha sett ham, eller han forårsaker at han faller på ham slik at han dør, men han ikke har nært finenskap til ham eller søkt å skade ham, da skal forsamlingen dømme mellom den som slo og blodhevneren i samsvar med disse rettsbestemmelsene. Og forsamlingen skal utfri drapsmannen av blodhevnerens hånd, og forsamlingen skal føre ham tilbake til hans tilfluktsby som han hade flyktet til, og han skal bo i den inntil øverstepresten, som ble salvet med den hellige olje, dør. Men hvis drapsmannen går utenfor grensen til sin tilfluktsby, som han har flyktet til, og blodhevneren finner ham utenfor tilfluktsbyens grense, og blodhevneren dreper drapsmannen, da har han ingen blodskyld. For han bør bli boende i sin tilfluktsby til øverstepresten dør, og etter øversteprestens død kan drapsmannen vende tilbake til sin eiendomsland. Og dette skal tjene som en rettslig forskrift for dere i generasjon etter generasjon på alle deres bosteder. «En var som slår en sjel i el skal drepes som en morder etter vittners munn, men ett vittne kan ikke vittne mot en sjel og forårsake hans død. Og dere skal ikke ta imot noen løsepenge for en morders sjel som fortjener å dø, for han skal ubetinget lide døden. Og dere skal ikke ta imot noen løsepenge for en som har flyktet til sin tilfluktsby, for at han igjen skal kunne bo i landet før øverstepresten dør. Og dere skal ikke besmitte det landet som dere er i, for det er blod som besmitte landet, og det kan ikke skje soning for landet med hensyn til det blod som har blitt utøst på det, uten ved blodet av den som har utøst det. Og du skal ikke gjøre det landet som dere bor i urent, det er i vis smitte jeg har min bolig. For jeg, Jehova, har min mitt i bland Israels sønner.